Восьмий розділ, в якому служба Хельфріда стає цікавою. Був похмурий день, невідомо якої пори року, чи то пізньої осені, чи то ранньої зими. На дворі було сіро, а з неба падали сніжинки. Та снігопад був якийсь непереконливий, скупий. Сніг лежав тонким шаром, Ледь подує вітер, і земля знову сіра. Хельфрід відбував свою почесну службу в замку князя Фрідріха. Тобто стояв красивою статуєю біля входу в кімнату князівських онуків. Двері ці були відчинені, і він міг бачити все, що там відбувається. Няньки нагодували дітей, і зараз фроляйн Ані читала їм в голос книгу про казкові пригоди. Це була знатна книга, Великий кодекс, тобто зшита книга з багатьма сторінками. Вона була чималенького розміру та важка, і лежала зараз на великому ліжку з балдахіном. Навколо неї діти – Йоганчик та Марічка. Чи то читали, чи то гралися. Відбувалося це так. Спершу діти роздивлялися малюнок у книзі, а картинки були там дуже красиві, кольорові, а вже потім Фроляйн Ані читала їм текст під цими малюнками. За цим вони перегортали сторінку, і все повторювалося знову. Було тихо та затишно. У кімнаті тріщав камін, віддаючи своє тепло. На лавках дрімали нянечки. Голос у Фроляйн Ані був такий чистий і приємний, як лісовий струмочок. А Хельфрід стояв при дверях і слухав. Він думав про те, який же щасливий цей книжковий герой. У нього пригоди, а ось у самого Хельфріда служба нудьга. Не дивно, що минуло трохи часу, і діти заснули біля своєї велетенської книги. Фролейн Ані підвелася з ліжка і підійшла до дверей, де стояв Хельфрід. Вона стала якраз навпроти нього біля одвірків. І якби в цей момент їх, їх побачив би художник, ну, наприклад, майстер Лукас, що мешкав у цьому ж замку, то не виключено, щоб він хотів написати картину з них. Бо дуже вже мольовничі стояли юнак та дівчина біля дверей. Хельфрид був у цвітистому вбранні гвардійця, на голові у нього був помаранчевий берет з пишним пером, а в руках – алебарда. А фролайн Ані була худенька, струнка, висока, з довгим рудуватим волоссям, у синій сукні. І виглядала дівчина так свіжо, що навіть її скромна сукня посувала їй більше, ніж Найпишніше вбрання пасує іспанській королеві. Між ними були величезні двері, неначе вхід у якийсь інший світ. Там всі тихо і мирно спали, дітки на ліжку, а нянечки на широкій лавці. Далі було велике засклене вікно, і крізь нього можна було побачити дахи Дрездена, а там далі величезний собор з хрестами. А потім вже небо, де поволі рухалися сіро-сині хмари. І ще за вікном сипав сніг. Панна Ані дивилася на Хельфріда якось коса, на її вустах була якась невловима усмішка. Вона просто так стояла, схоже, не мала наміру колоти Хельфріда своїми насмішками. Хельфрід теж мовчав і теж дивився на дівчину з коса. І тут раптом почувся топіт. Хтось енергійно йшов, Коридорами замку. Хельфрід напружився. Невже знову перевіряють пости? А може щось трапилося? Пожежа чи щось таке? Кроки все ближчі, І ось за рогу вискочив гордієць. Це був Адальберт, теж молодий хлопець, Лише зовсім трохи старший за Хельфріда. Певно, він з усіх гвардійців був найменш пристосований до служби. Бо був він кругленький, коротконогий, огрядний. Навіть дивно, як це він так швидко нісся по замку. Але, як було видно, ця пробіжка далася Адальберту важко. Він був червоний, мов варений рак і підкотився з нього, як роса з маку, в травневий ранок. Відсалютувавши Хельфріду, Адальберт промовив. «До голови! Негайно! Пост приймаю!» Захекався так, що лише ці слова і зміг вимовити. Хельфрід зрозумів, що його просто зараз викликає командир гвардійців, і йому треба негайно бігти. Передаючи пост біля покою князівських онуків, а з ним і алебарду, Хельфрід гадав, чим же викликана така метушня. Ось кімната, де в кріслі сидить його командир. Це був дуже високий і трохи огрядний мужчина зі світлим рудуватим волоссям і білявими повіками. Хельфі, промовив він своїм несподівано високим, майже жіночим голосом. «Для тебе є важливе доручення!» І те, що розповів командир, здивувало і порадувало молодого лицаря. Йому випало взяти участь в охороні Мартіна Лютера. Курфюрст має намір сховати його далі від папістів. «Та ти сам це знаєш!» Так, Хельфрід це знав. Це вже знала вся Саксонія. Ситуація складалася на те, що ідеї, які вкинув у народ бунтівний монах, стали знаходити все більшу симпатію серед простих людей. І ось до Папи Римського стали ставитися явно вороже. Просто по дорозі в замок Хельфрід зустрів на вулицю, не одну групу людей, що роздивлялися приклеєни на стійну карикатуру, на папу в образі диявола. Ті, хто був письменний, читав голос для люду підпис під малюнком. Херфрід і собі там зупинився. І люди сміялися, мовляв, так правильно підкололи цього папу. Такі карикатури постійно розклеювалися для народу на стінах. Там зазвичай були різні друковані листки – предки сучасних газет.